Sura ya imeteremka Makka. Sura hii imeanza kutaja kushindwa kwa dola ya Rumi na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini kwamba atawapa ushindi kuwashinda waajemi na ikawataka watu wafikiri juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu na watembee katika ardhi wapate kujua mwisho wa makafiri walioiamrisha ardhi zaidi kuliko walivyoiamrisha wao Makoreshi. Na sura hii imeeleza hali ya watu siku ya kiyama. Na ikasifu kutakasa kwa imani kumtakasa Mwenyezi Mungu na wanavyomwabudu yeye asubuhi mapema na jioni na adhuhuri na alasiri. Na ikanabihisha dalili za upweke wake Mwenyezi Mungu kwa kupishana zamu usiku na mchana na kuhitalifiana lugha na mambo yanayoonekana ya ulimwengu katika mbingu na ardhi. Na ikapiga mifano ambayo inaonyesha upotovu wa shirki na ikawakumbusha watu vipi Mwenyezi Mungu alivyoumba wao na akawaneemesha na kuvitia nguvu viungo vya ukoo na kushikamana kwa ujamaa na ikashughulikia mambo ya sharia ikahirimisha riba na ikalazimisha zaka na ikahimiza kuwafanyia wema jamaa kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu akawaneemesha waja wake na akawataka washike dini na utiifu. Na akawataka waangalie katika ulimwengu yale maajabu yake yanayoonyesha ukomo wa nguvu na uweza. Na akabainisha mabadiliko ya binadamu anavyogeuka mpaka akafikia umri wa ukongwe kabisa. Na haya za mwisho zimegusia siku ya kiyama na jinsi washirikina wanavyoikanya. Na sura ikakhitimishia kwa kumnasihi Mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya haki na uvumilie kwa yanayomfika kwani ahadi ya Mwenyezi Mungu inakuja tu bila muhali wowote a'udhu billahi minash shaitani r-rajim bismillahir rahmanir rahim jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu alif la alif lam warumi wameshindwa fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayghlibun katika nchi iliyo karibu nao baada ya kushindwa kwao watashinda fi miadi katika miaka michache lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma yafrahu muminun amri ni Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake na siku hiyo waumini watafurahi binas yanṣuru man yashā'u wa huwa al Kwa nusura ya Mwenyezi Mungu huwa wa mtakaye. Naye ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Wa Allah لا يخلف الله وعده walakinna akthara an لا la Ni ahadi ya Mwenyezi mwenyezimungu Mwenyezi Mungu <tune> havunji ahadi yake. <tune> لكن watu wengi hawajui ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wanajwa hali adhahiri ya maishia dunya wa amaghafilika na akhirah ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك كثير من الناس بلقا ربهم لكافرون يا هو جفكري Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ila kwa haki na kwa muda maalum. Na hakika watu wengi bila shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao mlezi. Awalam yasirufu fil ardhi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم fama kana allahu liyzlimahum walakin kanu anfusuhum yuzlimun ye yeah, hawatembei katika ardhi wakaona ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao na wakaitambua ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko alivyostawisha wao na mitume wao wakawajia na dalili zilizo wazi basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwa dhulumu lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao Thumma kanaaqaabatal ladheena asausua kadzabu biayatillahi kisha ulikuwa mwisho wa waliofanya ubaya ni kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na wakawa wanazifanyia mashara Allahu yabda'ul khalq thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji tena akaurudisha mara ya pili na kisha mtarejeshwa kwake wa yauma taqumu na itaposimama wakosefu watakata tama wa lam yakul lahum min shurakain shufaa'a kafirin Wala hawatakuwa na waombezi miongoni mwa waliokuwa wakiwashirikisha na Mungu na wao wenyewe watawakataa hao washirikisho wao wa yau ma taqumu idhi yatafarkun. na siku itaposimama saa siku hiyo watagawanyika fa amman amanu amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun am allawamin na wa mema katika bustani wa amman alladhina kafaru wa bi ayatina wa liqai akhirati na ambao waliokufuru na wakazikanushe ishara zetu na mkutano wa akhira. hao basi watahudhurishwa katika adhabu fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tsubihu basii subhanallah mtakaseni mwenyezi Mungu jioni na asubuhi wala hulhamdu fis samawati wal ardhi wa shiyun wa hina tadhurun na sifa zote njema ni zake katika mbingu na ardhi na alasiri na adhuhuri yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mawtaha wakazalika tokhrajun ukitoa kilicho hai kutokana na kilichokufa na ukitoa kilichokufa kutokana na kilicho hai na huisha ardhi baada ya kufa kwake na kama hivyo ndivyo mtavufufuliwa wa min ayatihi an min turabin thumma na katika ishara zake ni kuwa akakuumbeni kwa udongo kisha mmekuwa watu mliotawanyika kote kote waamin ayati lakum min an khalaqalkum min nafsiikum azwajan litaskunu ilayha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun nakati ka ishara zake ni kuwa amekumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao Naye amejaliia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila shaka zipoishara kwa watu wanaofikiri. Wa min ayatihi khalqussamawati wal ardhi wahtilafu alsinatikum walwanikum wa inna fi zalika laayatil lil alamin. Na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana ndimi zenu na rangi zenu hakika katika hayo zipo ishara kwa wajuzi uamin Wa ayatihi manamkum bilayli wan nahari wabtigaukum min fadli inna fi zalika laayatil liqaumin yasmaun na katika ishara zake ni kulala kwenu siku na mchana na kutafuta kwenu fadhila zake hakika katika haya bila shaka zipoishara kwa watu wanaosikia wa min ayatihi yurikumu albarqa khawfan wa tama wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fiyhi bihil Inna fi zalika la ayati li Na katika ishara zake, hukoonyesheni umeme, kukutiaeni hofu na tamaa. Na ukuteremshieni maji kutoka mbinguni na kwa hayo huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaozingatia. Wa min ayatihi unataquma samaa wal ardh bi amrihi thumma itha ishara zake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri yake kisha atakapokuiteeni mwito mmoja tu hapo mtatoka kwenye ardhi walahu man fi samawati wal ard kullu lahum qanitun na vyake yeye vilivyomo mbinguni na katika ardhi vyote vinamtii yeye wahuwa alladhi yabda al thumma yu'idu wa ahwanu alayhi. Walehu al ala fi al-samawati wa wa huwa al-aziz na yeye ndiye aneanzisha uumbaji kisha ataurudisha mara nyingine na jambo hili ni jepesi zaidi kwake naye ndiye mwenye mfano bora katika mbingu na ardhi na yeye ndiye mwenye nguvu Mwenye hikma Barabalakum <tip> mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fi ma razaqnakum fa sawaa fa antum fihi sawa'un takhafuna hum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu alayat liqawmin ya'qilun am kukpigieni mfano kutokana na nafsi zenu je yeah. katika hao ilio wamiliki mikono yenu ya kulia mnao ushirika katika hivyo tulivyo tulivyokuzukuni mkaua nyinyi katika hivyo ni sawa sawa mnaowaogopa kama mnavyoogopana wenyewe kwa wenyewe namna hivi tunazipambanua aya zetu kwa watu wenye akili balittaba alladhina zalamu ahwaa'hum bighairi ilm faman yahdima adalla Allah wama lahum nasirin bali waliudhulumu wamefuata mapendo ya nafsi zao pasina kujua basi nani atamuongoa ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha wa apotee wala hao hawata kuwa na wakuonusuru taqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannas 'alayha la tabdila li khalqillahi dhalikad dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun basi welekeza uswako sawasawa kwenye dini ndilo umbili la Mwenyezi Mungu alilowaombia watu hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo dini iliyonyoa sawa. Lakini watu wengi hawajui. Munibini ilayhi wattaquhu wa aqimussalata wala takunu minal mushrikin. Muwe wenye kutubia kwake na mcheni yeye na shikeni sala na wala msiwe katika washirikina minalladhina farraqoo deenahum wa kanu shiyaan kullu hizbin bima ladayhim farihun katika wale ambao kwamba wamegawanya dini yao na wakawa makundi makundi yela kikundi kinafurahia kilichonacho wa itha massana sadrun da'u rabbahum munibina ilayhi da'u rabbahum munibina ilayhi thumma itha azaqahum minhu rahmatan itha fariqum minhu yakiwapata watu madhara humomba mola wao mlezi nao wametubu kwake kisha akiuonesha rehma ayto kwake mara kikundi miongoni mwao humshirikisha mola wao mlezi liyakfuru bima atinaahum fatamattuu fasawfa taalamun makuyakataa tulioapa basi stareheni mtakujajua am an نزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون او تموثر مشيا هوجاءه بايو قايهو ديو ونافيا الشركين واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت Haidihim, na watu tunapowaonesha rehema huifurahia na ukiwasibu uovu kwa iliyoyatanguliza mikono yao wenyewe mara wanakata tama awalam yara anna allaha wa yakadir inna fi dhalika la ayatin liqaumin hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia ya, ya mtakaye na humdhikisha mtakaye hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaouaamini fa atizal qurbatahu wal miskin wa banas Dalika khairu lil ladhina yuriduna wajha Allah wa ulai kahumul basi mpe jamaa haki yake na maskini na msafiri Hayo ni khairi kwa watakauradhi ya Mwenyezi Mungu nahaa ondio wenye kufanikiwa wamaa atiitum mirribal lirbu fi amwalin naasi fala yrbu indallahi wamaa atiitum min zakatin turidun kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu lakini mnacho kitoa kwa zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu بَسْ هَاؤُ نِيهُ وَتَذِلِشُوا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ Subhanahu wa ta'ala amma Mungu ndiye aliyekuumbeni kisha akakuruzukuni kisha anakufisheni na kisha anakufufueni Ye, yupo yeyote katika hao mnaouwashirikisha na mwenyezi Mungu afanya elolote katika hayo yeye ametakasika na ametukuka na hayo mnayomshirikisha na naye. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuthiqahum liyuthiqahum ba'dha alladhi amiluu la'allahum yarji'un. Ufisadi umedhihiri bara na baharini wa iliyayafanya mikono ya watu. Ili Mwenyezi Mungu waonyeshe baadhi walioyatenda waenda wakarejea kwa kutobo qulsiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabil kana aktharuhum mushrikin sema safirini duniani muangalie ulikuwaje mwisho waliotangulia wengi wa walikuwa washirikina fa atim wajhaka lid min qabli an ya'tiya yawm la maradda lahu min Allah yawma idhin yasd'un basi welekezo wako kwenye dini ilionyoka kabla ya kufika siku hiyo isiyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Siku hiyo watu watatengana man kafara fa alayhi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun an yakfuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe na anayetenda mema basi wanazitengezea nafsi zao. Iliyajizii alladhina amanu wa'malu ssalihati min fadlihi innahu la Ili waliyoamini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake. اقي قائل يا هوبندي مكافري ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته la na katika ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo tazo njema na ili kukonjesheni baadhi ya rehema zake na ili majahazi yende kwa amri yake na mtafute kutokana na fadhila yake na ili mumshukuru wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alayna nasr al mu'minina na hakika kwa zao na wakawajia kwa hoja zilizowazi. tukawaadhibu wale waliofanya ukosefu na ilikuwa ni haki juu yetu kwa nusuru wa uamini Allahul ladhi yubsilu arriyaha fatuthiru sahaban fayansutuho fi as فَيَبْسُطُهُ في السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا asaba bihi man yashaa min ibadihi Mungu ndiye anezituma pepo zikayatimua mawingu kisha akayatandaza mbinguni kama apendavyo na akayafanya mapande mapande basi ukaiona mvua inatoka ndani yake anapowafikishia awatakao katika waja wake marao huwa nafuraha naingawa kabla hapo wa walikuwa wenye kukata tamaa fadhur ila athana. برحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بس اذا انغاليه اثار رحمه يا منجي مungu جنسي انويحيش ارضي بعد اقفىك <تصفيق> بس حقيقه هو ندي بلا شك من يحيش وافو لا ييه نموذا وكلا كل ولا ان ارسلنا ريحا fa raawhum usfaralladhallu min ba'dih yakfurun na tungehutuma upepo na wakauona umekuwa rangi ya manjano jo ya hayo wangeendelea kukufuru fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa addu'a itha kwani wewe hakika uwafanye maiti wakasikia wala viziwe wakasikia wito wakishageuka kukupa mgongo wama antabi hadil ummi an dalalatihim in tusma illa man yu'minu biayatina fahum muslimun wala wewe uwaongoe vipofu na upotovu wao Wasikilizishi ila wanaouziamini haya zetu hao ndio waislamu وليو ننيكه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء wa huwa alalimul Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu kisha kajealia nguvu baada ya unyonge kisha kajalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe anaumba takavyo na ndiye mjuzi mwenye uweza wa yawma taqumus sa'atu yaqsimul ma labithu ghayra sa'ah kadhalikana yufakun Na siku itaposimama saa wakosefu wataapa kwamba hawakukaa duniani ila saa moja tu hivyo ndivyo walivyokuwa kipotozwa waqala alladhina utul ilma wal iman laqad labistu fi kitabillahi ila yawmil fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la na waliopewa elimu na imani watasema hakika nyinyi kaa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kufufuliwa basi hii ndio siku ya kufufuliwa lakini nyinyi mlikuwa hamwijui fa fa'allalldheena zalamu ma'thiratahum wala hum yusta'tabun ba'si siku hautawafaa waliodhulumu udhuru wala haitotakiwa toba yao wa laqad darabna fi min kulli mathal wala in j'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaroo in antum illa mubthilun na hakika tulikwishawapigia watu kila mfano katika hii Qur'an na ukiwaletea ishara yoyote hapana shaka waliokufuru watasema Nieni si chochote ila ni waongo. Kadhalika yatub'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga muhuri kwenye nyoyo za wasiojua. Fa'sbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhiffanaka alladhina la yuqinun basi subiri hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki wala wasikupaparishe hao wasiokuwa anayakini. na